morgen og velkommen til Euroinvestor Morgenheder. Det er blevet den 19. oktober, og efterårsværet har for alvor ramt os. Det kalder næsten et på en dag på sofaen med Netflix på skærmen. Men i dagens nyhedsoverblik holder vi os til at kigge på streaminggigantens seneste regnskab, der landede i går aftes dansk tid. Derudover får du en opdatering på et dukfrisk regnskab fra den nordiske storbank Nordea, der er landet her til morgen. Men vi starter med at høre om, hvilke aktier, som de danske investorer har været mest vilde med at handle her i september måned. Du lytter til Your Investor Morgenligheder. Mit navn er Adam Geil. Novo Nordisk har sat den ene kursrekord efter den anden i år, men den højere pris på aktien har næppe skræmt danskerne væk. Den danske medicinalmastodont, der har stor succes med sine diabetes- og fedemidler, er tværtimod den mest handlede aktie blandt Saxobanks danske kunder i september måned. Og bemærkelsesværdigt er det, at der bliver trykket mere på købsknappen, end der bliver trykket på selv. Med hele 66 procent af handlerne, der er købshandler, lader det heller ikke til, at danskerne tager profit, men i stedet tilføjer de flere aktier til porteføljen, bemærker Oscar Barner Bernhardsen, der er investeringsstrateg i Saxobank. Noget Nordisk er steget med 76 procent det seneste år, og den voldsomme optur har fået nogen til at tvivle på, om selskabet er blevet kørt så højt op, at selv den mindste fodfejl kan udløse et stort fald i aktien. Det danske aktiefyldtårn har flere gange været den mest handlede aktie blandt de danske kunder hos Saxo Bank. De øvrige aktier, som har været populære opskøbsmål i september måned er Novo Sims, Genmap, ISS, Torm og GN Store Nord. De har alle over 70% af handlerne som købshandler, hvor SAS, Danske Bank, Epi Møller Mærsk, Bavaria Nordic og Pandora er relativt mindre populære at købe ind i hos danskerne den seneste måned, forklarer Oscar Brandt og Bernhardsen. Du kan se den fulde top 20-liste over de mest handlede aktier hos Saxbank på euroinvestor.dk. Netflix-aktien løfter sig med mere end 12 i det amerikanske eftermarked, efter at streaming har præsenteret sit regnskab for 3. kvartal onsdag. Netflix har trumfet forventningerne til kundevæksten, og derfor gør det ikke så meget, at prænosen for indtjening i det i 4. kvartal skuffer en lille smule. Det skriver MarketWire. I tredje kvartal havde Streaming en nettovækst i antallet af betalende kunder på 8,7 millioner abonnenter, mens stigningen et år før var på blot 2,4 millioner. Det var ligeledes markant mere, end analytikerne havde forventet. Fremgangen var bred, og der kom altså flere kunder til i både Nordamerika, Europa, Asien og Latinamerika. Netflix overgik, Netflix overgik også forventningerne til omsætning og overskud per aktie. I forbindelse med regnskabet annoncerede Netflix også, at man ville hæve priserne i USA, Storbritannien og Frankrig. Vores startpris på 7 dollar om måneden er ekstremt konkurrencedygtig i forhold til andre streamingtjenester og er eksempelvis meget mindre end gennemsnitsprisen for en enkelt biografbillet, fremgår der regnskabet ifølge Yahoo Finance. Indtil videre er Netflix-aktien steget med 17,7 i år. Selvom inflationen og renterne er bullet i vejret, så ser det ikke ud til, at han påvirket Nordeas kunder sønderligt. Den nordiske storbank har nemlig i årets tredje kvartal tabt 33 millioner euro på sine udlån. Det er en del lavere end samme periode sidste år, hvor storbanken måtte se i øjnene, at der var tab for 58 millioner euro på udlån. Det fremgår af Nordeas dukfriske regnskab for tredje kvartal i 2023, som er udkommet her til morgen. Det lavere tab på udlån er bemærkelsesværdigt i en tid, hvor økonomien står på usikker grund, og hvor man kan frygte, at bankkunderne på et eller andet tidspunkt bliver påvirket af de høje renter. De nordiske samfund har indtil videre klaret de udfordrende forhold godt, men vi er nu gået ind i en periode med mere afdæmpet økonomisk aktivitet, lyder det fra Nordeas administrerende direktør Frank Wang Jensen i en kommentar til regnskabet. Nordea, der har hovedkontor i Finland, har i årets tredje kvartal tjent 1.909 millioner euro på sine renteindtægter, hvilket svarer til over 10 milliarder kroner. Det er 36 procent bedre end i samme kvartal sidste år. De højere renteindtægter kommer dog næppe som nogen overraskelse, da de er en konsekvens af, at renterne ligger på et markant højere niveau end tidligere. De højere renteindtægter har i et års tid fået bankerne på til at gå ud og sætte deres forventninger op. Og selvom flere forud for Nordeas regnskab havde spekuleret i, om der lå en opjustering ventet, så vælger Nordea så at fastholde sine forventninger til 2023. Frank Wang Jensen pointerer, at renten vil stabilisere sig på et højt niveau, og derfor skal man tilpasse sig til en ny virkelighed. Dette tester modstandskraften hos både husholdninger og virksomheder. Selvom beskæftigelsesfrekvensen har holdt sig fint, vil vækstudsigterne højst sandsynlig være lavere i de kommende 12-18 måneder. Vi skal leve med langvarig usikkerhed, men jeg er opmuntret til at tro, at de nordiske økonomier er i en god position til at klare tidens tand, fortsætter direktøren. På bundlinjen kan Nordea fremvise et resultat efter skat på 1345 millioner euro, hvilket er lige over 10 milliarder danske kroner havde havde analytikerne ifølge data fra Bloomberg forventet 1.297 millioner euro. Dermed overgår den nordiske storbank analytikernes forventninger. Det var de nyheder, jeg havde udvalgt til dig her til morgen. Husk, at du som altid kan følge med på euronvestor.dk i løbet af dagen og lytte med på millionærklubben kl. 9.06. Tak, fordi du lyttede med.